Tumefanya mengi katika madhambi na kila mmoja anauhitaji msamaha wa Allah tabaraka wa Taala. Ayuhal mu'minun Allah. Inna buluga shahra Ramadan. Hakika kufikia mwezi mtukufu Ramadhan. Ramadan ni min neema Allah Jalla wa Ala. Ni neema iliyokuwa kubwa katika neema za Allah Subhanahu wa Taala. Hapa katikati tumewazika wengi sana katika ndugu zetu ambao wameondoka wamerejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatujui daftari za matendo yao zimesajiliwa nini lakini baada yao na sisi tupo tunataraji kuelekea walikuelekea. lakini kila mmoja anataraji na anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe fursa ya kuwa pumzi zake za mwisho au amefanya sulhu baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tufikirie kwa ufikiriaji wa namna hii kuidiriki Ramadhani ni neema kubwa na ni fadhila kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka imefikia katika bahati anayoipata mtu kuidiriki Ramadhani Allah akakuwa al baada ba'dahu sana. Huyu mwenzie ambao wameslimi pamoja akaishi baada ya kuwa ndugu yake amefishwa ya akapata fursa ya kuishi mwaka mzima thumma tawaffahu Allahu jalla wa ala baada ya kuwa amefishwa ndugu yake kwa mwaka mmoja na yeye akafuata akawa amefishwa qalat tulha anasimlia tulha bin ubaidillah fara'itu fil manami Baina ana inda babil janna tulha akaoteshwa usingizini anajiona amesimama katika mlango wa pepo idh anabi hima mara nikawaona wale ndugu wawili huyu mmoja ambaye alifishwa mapema lakini aliipata shahada fi sabilillah alifishwa katika vita vya jihad kisha mwenzie akafuata baada ya mwaka mmoja anasema faidha idha anabi mara nikawaona ndugu hao wawili wakati nikiwatazama fa kharaja kharijun min aljanna akatoka mtu mmoja peponi fa adhi lil ladhi minhuma huma akamuita yule aliyekufa baadaye baada ya mwaka mmoja wakufa ndugu yake akamuita na kumkaribisha akaingia naye thumma kharaja fa azna lil akhar alladhi tastashhid kisha akatoka akamuidhinisha na huyu wapili ambaye ilikuwa ni wa mwanzo kufishwa kabla ya ndugu yake thumma raja ilay anasimlia talha kisha yule bwana akatoka akanijia akanambia iridha fa innaka lam ya'ni laka ba'd wewe rudi muda wako haujatimia alimuingiza wa kwanza akamuingiza wa pili alipokuja kwa Talha anamwambia wewe rejea kwa sababu muda wako bado kisha Talha akatoka usingizini alipoamka Talha faasbaha asbaha yuhaddith bihi an-nas ndoto yake ile ikaa anawasimulia masahaba wenzake Maneno yale yakaenda mpaka yakamfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. wakamsimlia ndoto ya Talha. Mtume alaihi salatu wasalamu anauliza Min ayi dhalika ta'jabun? Ni lipi linakustaajabisheni katika wawili hawa? Katika ndoto ya Talha jambo gani ni la ajabu limekustaajabisheni? Faqalu ya Rasulullah. Wakamwambia e Mtume wa Allah Haza kana ashadu arrajulain ijtihadan huyu mmoja aliyetangulia kufishwa lakini amekuwa ni wa kuingia peponi baada ya ndugu yake tukimtazama alikuwa na juhudi kubwa sana katika ibada lakini fa ukadhalik Allah amemrzuqu shahada amekufa katika vita lakini vipi iweje anaingia peponi baada ya huyu ambaye alikuja nyuma yake ndugu zangu katika imani Yaskilize majawabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ndoto hii ya Talha bin Ubaidillah na hapa ndipo mahala ambapo pana ibra na mazingatio nilipopakusudia Faqala sallallahu katika kuwaondoshea hili jambo la kustajabu na wauliza alaysa makatha hadha ba'da Je, siyo kwamba huyu ndugu yake na huyu aliyetangulia aliishi baada yake mwaka mzima qalu bala ya Allah akawauliza tena wa adra fasama fa wa salla kadha wa kadha je hakupata fursa ya kuudiriki mwezi wa ramadhani baada ya kuwa ndugu yake ametangulia akawafikishwa kufunga na akawafikishwa kusimama akaswali swala kadha wa kadha bala ya Allah faqala sallallahu alayhi wa sallam fama baynahuma ab'ad ma bayna as-sama'i wal-ardh tuma sallallahu akwambia tofauti iliyopo baina ya hawa wawili ni tofauti iliyoko baina ya mbingu na ardhi ndugu zangu katika iman hadithi rawahu bin maja wa sahahu al-imam al-albani rahimahullah kuidiriki ramadhan wallahi ni fursa ma baadaha fursa bali ni fadla na ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwafikisha ukaidiriki ramadhan lakini ukatambua nini maana ya ramadhan na ukaitumia vilivyo tazama ndoto hii ya talha anamuona huyo aliyekuwa ni mwenye juhudi kubwa lakini pia aliipata shahada mwenzie kamtangulia kuingia peponi kwa sababu tu Allah Jalla wa alimpa fursa ya kuidiriki Ramadhan akaitumia vizuri ndani ya Ramadhani, ndugu zangu ni fursa wekeza ni fursa ya kusoma Qur'an ni fursa ya kuchuma katika sala ni fursa ya kuchuma katika kufunga bali ni fursa ya kuchuma katika khairati mbalimbali Ndugu zangu katika imani Ewe ambaye umeijalia nafsi yako ala shafa juru kwa wingi wa maasi mpaka umekuwa ni asirul maasi umekuwa ni mateka wa maasi mbele yako pana fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaileta ni mwezi ambayo yutajawazu fihi ya anil Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe wenye maasi kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam man sawama ramadhana imanan wa gufira ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kwa hiyo elewa ndugu yangu katika imani kwamba mbele yetu kuna fursa tumuombe Allah Jalla waala atujalie sote kwa umoja huu na waislamu tuidiriki Ramadhan lakini tuitumie vile inavyotakiwa ili iwe ni fursa ya kusafisha yale ambayo tumeyakosea baina ya miezi 11 tangu tulipoachana na Ramadhani ya mwaka jana ndugu zangu katika imani usitokee au asitokee yoyote miongoni mwetu akawa ni miongoni mwa watu ambao wameikataa ramadhan wamezikataa fursa za ramadhan unaweza ukashangaa vipi mtu anaikataa ramadhan na anazikataa fursa za ramadhan naam siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam saaidal minbar alipanda mtume sallallahu alaihi wasallam minbar فقال امين امين امين mtume wakati anapanda mimbar anasema ameen ameen masahaba ridwanullahi alaihim Wakamchangaa mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuliza ya Rasulullah innaka sa'adta alminbar faqulta amin ya Rasulullah umepanda minbar kisha ukasema amin nini maana yake mtume alayhi salatu wasalamu wanasema atani jibril wakati napanda minbar yamenijia jibril faqal akasema man adraka shahra ramadhana falam yughfar lahu fa dakhala faab'adahu allah faqul amin fakultu amin jibril amenjia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote katika umma wako atakaye diriki ramadhani allah akamuwafikisha kufika katika masiku ya ramadhani kisha ramadhani kaondoka hakusamehewa madhambi yake na allah akamweka mbali na rehma zake akaingia motoni faqul amin akaambiwa mtu umesema amin. maana ya amin, allahumma stajib ewe allah kubali maombi haya kwa hiyo tazama aliyoomba nani na aliyetikia dua nani lakini ionee huruma nafsi, za, nafsi yako bali tuzionee huruma nafsi zetu pale Allah jalla wa ala atakapotu atakapotuwafikisha kuidiriki Ramadhan kila mmoja aweke malengo kwamba kama Allah atanifikisha katika Ramadhan la la yarana Allahu ma afal al. Allah ataona nitafanya nini tuweke azma za namna hiyo istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد كذليه نفسي ketika tabia yakmkhofu Allah jalla wa ala fi tuweke kuanzia hivi sasa nia zilizokuwa sawa Ni nia zilizokuwa ni zilizo katika wema na yale mambo yanayotukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwani ndugu zangu katika iman pale tutakapojipinda katika toa. na tukawa ni sababu ya wengine kuwa katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala tunazidisha katika mizani ya mema yetu na muomba Allah subhanahu wa ta'ala aniamunna علينا جميعا ببلوغ shahar رمضان Allah atupe neema nasiha na atuwafikishe kuidiriki Ramadhan lakini vile vile Allah jalla waala atujalie pale tukapoidiriki Ramadhani tuitumie vilivyo na tutoke miongoni mwa wale ambao wamefuzu katika Ramadhan na wakawa ni wenye kusamehewa madhambi yao Sallu ala nabiyyikumul karim faqad amarakum Allah bidhalika haythu qala inna Allah wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabiyy Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه رسولك اجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك انت التواب الرحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا